Agonie și extaz. Pista 6 Chiar când se simțea în culmea nefericirii că e lăsa deoparte, cea mai vie dorință a lui era totuși să o zbughească din altar, departe de atelier, într-o lume numai a lui. Spre sfârșitul săptămânii, tencuiala a început să se usuce. Varul stins își recăpătă acidul carbonic din aer, încremenind culorile. Michelangelo își dăduse seama că greșise, crezând că în laudă culoarea se va pierde. Nu, ea rămăsese deasupra, acoperită cu un strat cristalin de carbonat de calciu, așa cum pielea unui tânăr atlet acoperă mușchii și sângele care pulsează în vine. Întreaga scenă avea acum un lustru metalic care apăra culorile de căldură, de frig și umezeală. Uimitor era însă că partea zugrăvită în fiecare zi, pe măsură ce se usca, ajungea în la culorile pe care Ghirlandaio le alcătuise în atelierul său. Și totuși, când în dumineai următoare se duse singur la Santa Maria Novella, la slujbă, croindu-și drum printre și florentini îmbrăcați cu farsetii, pieptarele lor scurte de catifea, pelerinele largi din păr de cămilă garnisite cu samur și cu pălăriile cu calotă înaltă, se simții dezamăgit. Atât de mult se pierduse din prospețimea și vigoarea desenelor. Cele opt femei erau un fel de naturi moarte în mozaic, de parcă ar fi fost făcute din cioburi aspre de piatră colorată. Și, fără îndoială, nu amintea într-un nimic nașterea micului Giovanni în umila familia a Elisabetei și a lui Zaharia, ci semăna mai curând cu o reuniune montenă din casa vreunui rege al negoțului din Italia, cu totul lipsită de duh și de înțeles religios. Stând în fața strălucitorului perete, băiatul înelese cât de mult ținea Ghirlandaiul la Florența lui. Orașul era religia lui. Își închinase soarta zugrăvin viața poporului Și o închinase palatelor cu încăperi minunat decorate Arhitecturii străzilor pulsând de viață Procesiunilor religioase sau politice Și ce ochi avea meșterul! Nu-i scăpa nimic Și fiindcă nu-i comanda nimeni să picteze Florența Făcuse din Florența Ierusalim Deșertul Palestinei era Toscana și toate personajele biblice erau florentini din vremea lui Și întrucât Florența era mai mult păgână decât creștină Toți erau încântați de portretele lui complicate Michelangelo ieși din biserica abătut Forma era minunată Dar unde era esența? Ochii îi se încețoșară încercând să formuleze cuvinte pe măsura gândurilor care se ciocneau în capul lui. Și el dorea să învețe cum să transpună pe hârtie în chip fidel ceea ce vedea, dar își dădu seama că pentru el va fi întotdeauna mai însemnat să poată reda simțământul stârnit de cele văzute. Capitolul 8 Pașii îl purtară spre dom unde tinerii se adunau pe treptele răcoroase de marmură ca să râdă și să privească perindarea trecătorilor. La Florența, în fiecare zi era o sărbătoare. Duminica, cel mai bogat oraș al Italiei, care detronase Veneția în privința comerțului cu Orientul, ieșea la plimbare pentru a dovedi că cele 33 de palate ale băncilor îi îmbogățeau pe toți. Fetele din Florența erau blonde, zvelte, își purtau capul sus, acoperit de văluri colorate, aveau rochii cu mâneci lungi, cu gulere închise sus pe gât, cu multe fuste una peste alta, plisate și largi, și bustul bine conturat de țăsături în culori mai străvezii. Bărbații mai în vârstă purtau pelerine de culoare închisă, dar tinerii din familiile de vază stârneau mare vâlvă între treptele domnului și baptisteriu, purtând calțoni cu fiecare picior altfel colorat și imprimați cu blazonul familiei. Suita lor de însoțitori îi urma înveșmântată la fel, Jacopo ședea în vârful unui vechi sarcofag roman, unul dintre multele care se aflau de-a lungul fațadei brute, din cărămidă ca feniu roșcată a catedralei. De aici, slobozea un șuvoi neîntrerupt de păreri pe seama fetelor care treceau, în timp ce ochiul lui pângăritor le deosebea pe acelea cărora le dăruia cea mai înaltă prețuire de care era în stare. Ah, ce bună e de pat! Michelangelo se duse lângă Jacopo și își plimbă mâna mângâietor pe sarcofag, urmărind cu degetele conturul convoiului funebru de ostaș și de cai al basoreliefului. Ia privit și voi câtă viață mai au încă aceste figuri de marmură." În glasul lui vibra atâta bucurie, încât prietenii se întoarseră să-l privească mai bine. Taina lui se dezvăluise acum în plin amurg florentin, când soarele apunând, incendia cupolele baptisteriului și al catedralei. Dorința lui pătimașe fusese mai tare decât el. Dumnezeu a fost primul sculptor. El a modelat prima figură, omul, și când a vrut să-i vestească poruncile lui, ce material a folosit? Piatra. Cele zece porunci săpate pe tablele de piatră încredințate lui Moise. Care au fost primele unelte pe care le-au ciopli oamenii? Pietrele. Uitați-vă la noi, pictorii tolăniți pe treptele domului. Dar sculptori câți sunt... Prietenii lui rămaseră înmărmuriți de această izbunire. până și Jacopo încetă să se mai uite după fete. Nu l-auziseră niciodată vorbind cu atâta înfrigurare, cu ochii arzându-i ca doi tăciuni de chihlimbar în lumina care pălea. Le spuse de ce credea el că nu mai există scultori. Forța, irosită pentru a ciopli cu ciocanul și dalta, sleia deopotrivă și mintea și trupul, spre deosebire de pensulele, penele și cărbunele, pe care pictorul le mânuia cu atât de puțină osteneală. Jacopo îl huidui, iar granacii îi răspunse tânărului său prieten. Dacă vlăguiala de plină e criteriul artei, apoi tăietorul de piatră care scoate marmura cu icuri și pârghii grele, trebuie să fie socotit mai artist decât sculptorul. Fierarul mai de preț decât juvaergiul și zidarul mai de seamă decât arhitectul. Michelangelo Roșii pornise greșit. Cercetă fețele pline, disprețuitoare ale lui Jacopo Tedesco și ale celorlalți doi ucenici de 13 ani. Dar trebuie să recunoști că opera de artă devine nobilă în măsura în care reprezintă realitatea. Iar sculptura se apropie mai mult de forma reală, deoarece silueta tăiată în marmură poate fi privită din toate părțile. El, de obicei atât de măsurat la vorbă, arunca acum cuvintele unul după altul. Pictorul întinde culoarea pe o suprafață plană și încearcă, cu ajutorul perspectivei, să încredințeze oamenii că au în față o scenă redată în toate dimensiunile. Dar încearcă numai să te învârți în jurul unui personaj dintr-o pictură sau în jurul unui pom. Ți s-a creat doar o iluzie magică. În schimb, sculptorul, ah, el cioplește de plina realitate. De aceea, sculptura are tot atâta legătură cu pictura cât are adevărul cu minciuna. Iar dacă un pictor greșește, ce face? Peticește, drege, dă pe deasupra cu încă un strat de culoare? Sculptorul, din potrivă. Trebuie să întrevadă de la început în stana de marmură forma pe care o ascunde Nu poate lipi la loc așchiile cioplite De aceea nu mai afli astăzi sculptori Pentru că sculptura cere de o mie de ori mai multă siguranță în judecată și viziune Se opri brusc, respirând din greu Jacopo o sări jos de pe capacul sarcofagului pe care stătuse cocoțat și întinseam în brațele ca să arate că-și ia el sarcina de a răspunde. Era ager la minte. Îi plăcea pictura și se pricepea, deși era prea leneș ca să se apuce serios de ea. Sculptorul bate apa în pio. Ce pot să redea sculptorii? Un bărbat, o femeie, un leu, un cal? Și apoi, iarăși, totul de la capăt, monoton. În schimb. Pictorul poate înfățișa întregul univers, cerul, soarele, luna și stelele, nori și ploaia, munți, pomi, râuri și mări. De altfel, toți sculptorii au murit de plictiseală. Sebastiano Mainardi se alătură grupului și rămase ascultând. O scosese pe soția lui la plimbare săptămânală, apoi se întorsese pe treptele domului în a tinerilor lui prieteni, Tovărășie pe care, ca toți florentinii, o gusta mai mult decât pe a femeilor Obrajii lui, de obicei palis, căpătase răculoare Așa e, sculptorul are nevoie doar de un braț puternic, mintea poate să fie seacă Da, seacă, pentru că după ce și-a desenat schița lui simplă ce se mai petrece în capul sculptorului în timpul sutelor de ore în care tot izbește întâlțile și piroanele lui cu ciocanul? Nimic! Dar pictorul trebuie să se gândească la o mie de lucruri în fiecare clipă, să pună în armonie toate părțile din care se alcătuiește o pictură. A crea iluzia celei de-a treia dimensiuni, iată adevărata maestrie. Și iată de ce viața unui pictor e pasionantă, iar ascultorului plicticoasă. Ochii lui Michelangelo se umplură de lacrimile înfrângerii. Îi era ciudă de neputința sa de a înfățișa prin cuvinte formele de piatră pe care le simțea în străfundurile lui. Pictura e vremelnică. Un foc în capelă, un frig prea aspru și culoarea începe să se șteargă și să crape Piatra, în schimb, e veșnică. Nimic nu o poate distruge. Când florentinii au dărâmat colozeul, ce-au făcut cu blocurile de piatră? Le-au clădit în noi ziduri. Și gândiți-vă la sculpturile grecești care sunt dezgropate, vechi de două, trei mii de ani. Arătați-mi vreo pictură de acum două mii de ani. Priviți acest sarcofag roman de marmură. E la fel de întreg și plin de forță ca în ziua când a fost cioplit. Și la fel de rece, strigă Tedesco. Mainardi ridică brațul cerând să fie ascultat Michelangelo, începu el domol, ți-a trecut vreodată prin minte că pricina pentru care nu mai sunt sculptor se datorește și costului ridicat al materialului? Sculptorul are nevoie fie de un om bogat, fie de o opște care să-i pună la îndemână marmura sau bronzul Breasla, lânarilor din Florența, l-a plătit timp de 50 de ani pe Ghiberti ca să facă ușile baptisteriului. Cozimo de Medici i-a dat lui Donatello materialele de care avea nevoie. Cine-ți va da ție piatra? Cine te va întreține cât timp vei învăța să o dăltuiești? Vopselele sunt ieftine, comenzile din belșug. De aceea și luăm răucenici. ucenici. Cât despre primeștia de a lucra o sculptură și de a face o greșeală ce nu se mai poate repara, ce părere ai atunci despre pictorul care lucrează în frescă? Dacă sculptorul trebuie să vadă forma cuprinsă în piatră, oare pictorul nu trebuie să vadă în mortarul proaspătud rezultatul definitiv al culorilor sale și să știe de la început cum vor arăta când se vor usca? Michelangelo se bătut, nevoit să îmi că cele spuse sunt adevărate În afară de asta, urmă Mainardi, tot ce poate fi dobândit în sculptură a și fost creat de Pizano, de Ghiberti, Orcania, Donatello Să-l luăm pe Deziderio da Setiniano, de pildă, sau pe Mino da Fiezole Ei au izbutit copii frumușele, arătoase, după Donatello și Bertoldo, care i-a ajutat lui Donatello să-și statuile și care făcea asta ca să învețe secretele, pe care Donatello, la rândul lui, le învățase de la Ghiberti. Ce a creat Bertoldo în afară de câteva miniaturi în care a reluat în mic marile idei ale lui Donatello? Acum e bolnav, pe moarte, iar opera lui e sfârșită. Nu! Sculptorul nu poate face mult mai mult decât să copieze pe alții, de vreme ce aria sculpturii e atât de îngustă. Michelangelo se întoarse. Dar știe el mai multe. Atunci s-ar pricepe să incredințeze încredințeze de mărăția de a modela forme în spațiu. Granacci îl bătu pe umăr îmbărbătându-l. Ai uitat Michelangelo ce a spus Praxiteles?" Pictura și sculptura se trag din aceiași părinți, sunt surori, dar Michelangelo se împotrivi oricărui compromis. Fără să mai spună un cuvânt, coborâ scările reci de marmură și se îndepărtă de domn, străbătând străzile pietruite spre casă. Capitolul 9: Nu închise ochii toată noaptea. Se răsuci și se zvârcoli. În cameră era zăpușeală, fiindcă Lodovico susținea că aerul ce pătrunde prin fereastră poate fi la fel de dăunător ca și o lovitură de arbaletă. Bonaroto, cu care împărțea patul, dormea liniștit așa cum le făcea de altfel pe toate. Deși cu doi ani mai mic decât Michelangelo, el era șeful celor cinci băieți. În patul dinspre ușă, cu perdelele trase jur prejur dormeau binele și răul progeniturii Bonaroti. Leonardo, cu un an și jumătate mai mare decât Michelangelo, care își petrecea zilele tânjind să devină un sfânt, și Giovanni Simone, cu patru ani mai mic, leneș, obraznic cu părinții, odată fusese în stare să dea foc bucătăriei pentru că lucreții al pedepsise. Sigismondo, cel mai mic, dormea încă într-un pătus de copil la picioarele patului lui Michelangelo. Michelangelo bănuia că băiatul va rămâne toată viața un prostănac, deoarece nu era în stare să învețe. Sărit din pat cu grijă, își trase le brache, pantalonii scurți, cămașa și sandalele și ieșit din casă. Coborât pe Via del Anguilara, pe străzile proaspăt spălate, cu peroanele intrărilor frecate bine spre piața Santa Cruz, unde biserica franciscană se înălța aspră și întunecată din cărămidă netencuită. Trecând prin galeria deschisă lateral, căută din ochi liniile sarcofagului creația sculptorului Nino Pizano, susținut de patru figuri alegorice. Apucă la stânga pe Via del Foso, construită la al doilea hotar de ziduri al orașului, trecu pe lângă închisoare, apoi pe lângă casa nepotului Sfintei Caterina de Siena și în capul străzii, colț cu strada rândunelelor, pe lângă cea mai vestită prăvălie de chimicale din oraș. De aici, coti pe Via Pietra Piana, strada pietrelor netede, care duce spre piața Sant Ambrogio, în a cărei biserică erau înmormântați sculptorii Verocchio și Minoda Fiezole Din piață își urmă drumul pe Borgola Cross până la încrucișarea cu un drum de țară numit Via Ponta Sieve La capătul căruia ajunse la un afluent al Arnului, râul Africo Ce curgea printre malurile sale verzi acoperite de pom și vegetație bogată după ce trecu via Pia Gentina, ajunse la Varlunio, o mică îngrămădire de case lângă ceea ce fusese un vad roman, apoi apucă încă o dată spre stânga și croi drum pe dealul dinspre Setiniano. Umbla de un ceas, zorile izbucniră în flăcări strălucitoare. Se opri pe coasta dealului și privi cum dealurile rotunjite ale Toscanei se trezeau din somnul lor întunecat. Îi păsa prea puțin de frumusețile naturii care îi tulburau atâta pe pictori. Macii roșii în grâul încă verde, siluetele chipa roșilor aproape negri. Nu, el iubea Valea Arnului pentru că priveliștea părea sculptată. Dumnezeu era sculptorul desăvârșit dealurile poetice, fiecare șir potrivit de mâna unui desenator, împlinind șirurile ce urmau în rostogolirea lor descrescândă. Nimic din ceea ce ochiul putea desluși nu era creat la întâmplare. În limpezimea aerului, vârfuri îndepărtate, creste unduioase, vile, copaci, deși aflați la depărtare de mile, se reliefau atât de net încât păreau că pot fi atinși Formele lor deveneau pipăibile Aici natura răsturna perspectiva Cu cât obiectul era mai îndepărtat, cu atât părea mai la îndemână Toscanul era un sculptor născut Știa să se încadreze în peisaj, își clădea terasele de piatră, planta viile și livezile de măslin în armonie cu dealurile Nu se vedeau două căpițe la fel fiecare familie moștenea o altă formă sculpturală, rotundă sau dreptunghiulară, în formă de umbrelă sau de cort, ea reprezenta emblema fiecarei gospodării. Urcă printre dealuri pe drumul de care, îngrădite zidurile ce reprezintă contraforturile vieții toscanilor, ele le asigură intimitatea și apărarea și totodată le sprijină avutul și dominația. Înalte până la 13 picioare ca să susțină pantele înclinate și astfel construite încât să dureze 100 de generații Piatra era elementul dominant Din piatră își clădeau fermele și vilele Își împrejmuiau ogoarele, construiau terase pentru a opri alunecarea pământului de pe povrnișuri. Natura se dovedise mărinimoasă în privința pietrei fiecare deal era o carieră neexploatată. Dacă zgâria mai adânc unghia, Toscanul dădea peste material de construcție destul pentru un întreg oraș, iar când clădea din stâncă solidă, pereții păreau ca zidiți. Îndemânarea cu care oamenii prelucrează piatra vădește gradul lor de civilizație. Părăsi drumul acolo unde cotea mai departe, spre cariera de la Maiano. Timp de patru ani după moartea mamei sale, fusese lăsat să hoinărească în voie prin acest ținut, deși era la vârsta când ar fi fost mai nimerit să meargă la școală. La Setiniano nu era învățător și tatăl său, prea bătut, nu se ocupase de el. Urca acum prin locuri unde cunoștea fiecare bolovan ieșit în afară, fiecare pom sau făgaș. Urcușul îl scoase la Setiniano... O așezare de vreo douăsprezece case strânse în jurul unei biserici de piatră cenușie Aceasta era inima ținutului de pietrar care dăduse naștere celor mai renumiți scalpelini din lume Generațiilor care ridicaseră Florența La numai două de oraș înălțat pe prima ridicătură deasupra văii Avea asigurată cu ușurință legătura cu orașul se spunea despre Setiniano că era înconjurat de dealuri cu inima de piatră și sân de catifea. Străbătând mica așezare spre casa Bonaroti, Roti, trecu pe lângă curțile câtorva pietrari, risipite printre poderi sau ferme. În scurt timp, ajunse la marele șantier care îl crease pe Desiderio da Setiniano. Când moartea al Silise se lase din mână Ciocanul și Dalta la vârsta de numai 36 de ani, devenise vestit. Michelangelo cunoștea bine mormintele de marmură făcute de el la Santa Cros și Santa Maria Novella, cu îngerii lor minunați și fecioara sculptată cu atâta delicatețe încât părea mai degrabă adormită decât dusă dintre cei vii. Desiderio îl luase pe Mino da Fiezole, pe când era doar un tânăr tăietor de piatră, și îl învățase arta de a sculpta marmura. În durerea de pierderea maestrului său, Mino pribegise la Roma. Acum nu mai rămăsese niciun sculptor la Florența. Ghiberti, care îl instruise pe Donatello și pe frații Polaiolo, murise cu vreo 33 de ani înainte. Donatello, care murise în urmă cu 22 de ani, condusese timp de o jumătate de secol un atelier, dar dintre urmașii lui, Antonio Roselino, era mort de 9 ani Luca de la Robia de 6 și de curând murise Verocchio Frații Polaiolo se mutaseră la Roma de 4 ani iar Bertoldo, favoritul și moștenitorul de săvârșitei tehnici precum și al atelierului lui Donatello era bolnav fără scăpare Andreea și Giovanni de la Robia Instruit de Luca, părăsiseră sculptura în piatră pentru basoreliefurile în terra cota smălțuite. Da, sculptura murise. Spre deosebire de tatălui, care își dorea să se fi născut cu o sută de ani mai devreme, Michelangelo ar fi fost mulțumit dacă s-ar fi putut naște doar cu patruzeci de ani înainte, ca să fi deprins meșteșugul de la Ghiperdi, sau cu 30 de ani ca să fi fost ucenic la Donatello sau chiar cu douăzeci, zece sau cinci, ca să fi putut învăța cum să lucreze în marmură de la frații Polaiolo, Verochio sau Luca de la Robia. Se născuse prea târziu, într-un ținut unde timp de 250 de ani, de când Nicola Pizano, dezgropând câteva marmuri grece și romane, se apucase să sculpteze, se creaseră la Florența și pe Valea Arnului cele mai de preț comori ale sculpturii de la data când Fidias își terminase opera la Partenonul din Grecia. Flagelul misterios care îi lovea pe sculptorii toscani nimicise pe ultimii reprezentanți. Această artă care înflorise atât de glorios era acum stinsă. Cu inima grea merse mai departe. Capitolul 10 la câteva sute de metri mai la vale, pe drumul șerpuit, se înălța vila Bonaroti, în mijlocul unei ferme de cinci acri, arendată pe termen lung unor străini. De luni de zile nu mai fusese pe acolo. Ca de fiecare dată, rămase uimit de frumusețea și întinderea casei, cizelată din cea mai bună piatră serena de la Maiano, cu 200 de ani în urmă, grațioasă în ciuda sobrietății liniilor sale, cu verande spațioase dominând valea și râul, care sclipea jos ca un șirac de nestemate. Și-o amintea pe mama lui trecând prin camere, cesând pe veranda largă de la parter, sărutându-l seara înainte de a se culca în camera lui mare pe colț, care domina ogoarele familiei Bonarotti, pârâul din fundul văii și casa familiei Topolino, cioplitori în piatră de pe malul celălalt. Străbătu curtea din spate și poteca de pietre cioplite în os de herin, pe lângă rezervorul de piatră, ale cărui crestături în linii paralele și întretăiate, îi dăduseră prima lecție de desen. Apoi o porni în fugă pe deal în jos, printre lanurile de grâu de -o parte și strugurii care se coceau de cealaltă parte, spre părâul adânc din fundul văii, umbrit de frunziș bogat. Își scoase cămașa, pantalonii și sandalele și se rostogoli încolo și încoace în apa răcoroasă, gustând din plin umezeala pe trupul ostenit, neliniștit. Apoi se întinse la soare câteva clipe ca să se usuce, se îmbrăcă și urcă răcorit dealul de pe malul din față. Se opri în loc când îi apărut în fața ochilor curtea. Era o priveliște la care ținea mult. Cea care însemna pentru el Căminul părintesc și pacea copilăriei Tatăl lucrând cu dălți de fier călit La rotunjirea unei coloane cu caneluri Fiul cel mai mic tăind oblic un șir de trepte Unul dintre cei doi fii mai mari Cioplind un gingaș cadru de fereastră Celălalt granulând un canat de ușă Bunicul lustruind cu nisip Fiind de râu o coloană Pe o roată de piatră pons în spatele lor se vedeau trei arcade și sub ele forfotă de pui, rațe, porci.